פרק ה׳ זכור ה׳ מהיה לנו הביטה ורד חרפתנו נחלתנו נפכה לזרים בתנו לנוכרים יתומים היינו אין אב עם מותנו כאלמנות ממנו בכסף שתינו עצינו במחיר יבוא על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו, מצרים נתנו יד, אשור לשבוע לכם. אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו, עבדים משלו בנו, פורק אין מידם. בנפשנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר. עורינו כתנור נחברו מפני זלעפות רעב, נשים בציון עינו בתולות בערי יהודה. שרים בידם נתלו, פני זקנים לא נהדרו, בחורים תיכון נשאו, ונערים בעת כשלו. זקנים משער שבטו, בחורים מנגינתם, שבת משוש ליבנו, נהפך לאבל מחולנו. נפלה עטרת ראשנו, אוי לנו כי חטנו, על זה היה דבי ליבנו, על אלה חשכו עינינו. על הר ששמם, שועלים הילכו בו, אתה אדוני לעולם תשב, כיסאך לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, השיבנו אדוני אליך, ונשובה חדש ימינו כקדם, כי מעוז מעשתנו, קצבת עלינו עד מאוד.